А ти хоч би словом звався. Знаю, але не міг. Не міг? Ех, ех, а так діти про матір пам'ятають. Та розкажи, голубе, що приключилося з тобою? Як ти потрапив в монастир? Я й розуму не доберу, в мене мозок горить. Я ж тебе, як рідно брата, люблю, та й усі, всі. Слова Залізняка схвилювали і зворушили ченця. В очах його засвітилася ясна радість, а обличчя зашарілося. Від глибокого хвилювання йому перехопило подих. Врятувався від ворогів і сховався в оцій обителі, промовив він з зусиллям. То ти, виходить, сховався тільки на час під цією чорною рясою від переслідування панів, радісно запитав Залізняк. Якусь хвилину найда мовчав. Потім по поволі голову і промовив, хоч тихо, але твердо, не опускаючи очей перед поглядом Залізняка. «Ні, пане полковнику, я вирішив не скидати її відтепер ніколи!» Залізняк мимохідь відсахнувся. «О, Господи!» – скрикнув він із щирим смутком. «До чого ж ти дожилася, нещасна Україна?» «Коли найкращі сини твої цураються тебе і лишають на загибель!» «Не цураються і не лишають, батько!» – поквапно мовив Найда. «І за монастирською стіною можна послужити вітчизні і вірі!» «Ха-ха-ха!» – -ха, злим сміхом перебив його залізняк. «Жартуєш, друже, ти служитимеш постом та молитвою собі, а не Україні!» ляхи тим часом поневолять народ, повернуть всіх у під'яремних волів» Заведуть селоміць в унію, знищать доброчестя, поруйнують наші храми. Де прихилить голову тоді наш нещасний народ? Ні, ні, не так ти думав раніше, не так говорив. Не час тепер посту і молитви. Голос Залізняка зазвучав грізно і суворо. Воістину настав час, коли не тільки козаки, а й діти повинні оперезатися мечем і виступити на брань. «Для чого? Навіщо? – зіткнувся, – запитав Чернець. – Навіщо? – перепитав Залізняк і подивився на Найду з повненим обурення поглядом. Чи я одбіг розуму, чи твоє серце замерзло в грудях на те, що коли ми й тепер не згуртуємося і не візьмемо в руки меча, то наша Україна загине навіки? Вона й так приречена на загибель, – тяжко зіткнув Найда. Немає звідки ждати допомоги. Остання надія згасла. Тим паче, тим паче повинні ми зібрати всі сили, щоб підтримати вітчизну, оборонити її від ворогів, не допустити до загибелі. Даремно, з грудей найде, вирвалося вже не зітхання, а болісний стогін. Даремно, пане полковнику, сказав він знову похмуро, не буде з того пива ніякого дива. Я сам раніше сподівався, сам вірив, а тепер бачу, що ніхто нам не допоможе, ні нам, ні Україні, ніщо не врятує нас. І самі ми нічого не вдіємо, і люд наш нещасний захлинеться у власній крові. Ох, пане полковнику, немало пережив я горя, поки переконався в тому, що можуть зробити наші подонокі гайдамацькі повстання. Які це повстання, перебив його Залізняк? Розправа з панами. Із жидами, та й годі, і то тільки там, де залють уже через край сала за шкуру. Ну, а інше повстання вже тепер чекати даремно, Знесилили всі, з безлюдні в край, козацтво винищене. Та й Польща зрібніла. Одна тільки надія була і в мене, та, мабуть, і у всіх на Росію, але надія ця марна, смутком провадив далі найда. Коли мене посилав пан Кошовий до козацької старшини і до гетьмана в глухів, тоді я зрозумів усе і збагнув, що надії немає, Росія зв'язана з Польщею мирним договором, та там тепер і не на часі діла ці, а без неї і без Запорожжя не приведуть ні до чого й до наскоки. То що ж, по-твоєму, гнівно перебив його Залізняк. Скласти всім руки і дивитися, дожидатись, як покінчать ляхи з нашою вірою і з волею і з народом, з Богом, пане полковнику, не сперечаються. Душа шукає волі і визволення, а не буйних наскоків. Коли ж немає на перемогу надії, коли прирік сам Господь нас на загибель, треба скоритися його волі. Свідки ти знаєш, ченче, ту Господню волю. «Господь милосердний, він лихом тільки випробує нас. Скоритися – не для козака вигадане це слово».